Bi bueno, mila pues, eh 2008 e, konbenio zen sinatu eta bueno, pues daramago 3 urte terdi sinatu e, gabe eta eta bueno, pues, nahi ditugu lortu pues hori gaus. Dai konbenio duin bat, bat. dagokiguna, ez? Presaren atzean euskojararitza dago. Go kodeak eta zuzenagea eta orduan un azkenian ja ez dakigun norekin. Un behar dugu, baina bueno, uste dugu eusko jararitza izan berkozun eta beurek sartu bezioten gaina enpresei. Mm -hmm. Ze azkenian, eh, ba, esan ber dago ere bai, eskola publiet, publikoetako e, langileak zaretela, nolabait. Bai, bai, mm -hmm. hola da, hola da. E, zen, o, oza, zer ulertzen duzute ze esaten zenuten eh konbentio duina eskatzen duzutela, zer da konbentio duina zein dira exigentzia konkretu hoiek? Ez jentzia konkreto hile dira, pues, eh, eskatzen dugu emesortzi ordu gehiago, eh, pues, bueno, informeak egiteko, eh, tutorekin egoteko, gurasoekin bilerak egiteko, hori denez dugu orain, eta azken finan dira 6 minuto egunean. Ezan behar da, emesortzi ordu hori direla, kurso osorako. Mm -hmm. Zatik, aritzen ari garen gauza batzuek, Ba, Lehenko guneanik, errati eh, batean entzun duen ordu hor du hilabeti antzirela, eta hori ez da egilea. Mm -hmm. e, emesortzu hor dire, kurso osorako. Mm -hmm. Gaina esaten nari duzutenarekin, e, gero ez gehiago ulertzen da e, bazkal hor dua ere bai, nola baiteko eskuntza hor dela, mm -hmm. eta askenean nilo edo zentzu horretan e, eskakizun hori ez da? Da. Ezka, ezken finan, gelan pasatzen dute lau ordu, boso gurekin bi ordu terdi. Orduan eta, bueno, niretzako... E, e, ordu... Ezik eta partaide gara gu ere, ez. ezik eta horren ba. partaide. Bai, eta oso garrantzitsua da, bazkaltzeko ordua da, ordu bat, bueno, pues, lazai egoteko aurrakatetzeko, eta, oza, gelan nahiko, oza, dena da zuzen, zuzen, egon berti da, isielik, iserita eta, bueno, pues, bazkaltzeko ordua da ordu bat, ja, Alzarela lasai egon. Mm -hmm. Eta aurrak aldirela lasai egon eta ez da Ez da hola oso monitora gutxi gaude. Auru askokin ezin duzu ondo aten ditu, o sea, zu dauka su, o urteko 15 aur edo gehi aur. Eta karo, ezin duzu. Ezin duzu naita ezin duzu, o sea, gara alek eta honena egiten ez baina askotan ez gara iristen. Ez gara iristen eta Gero hori, jangelak, egun tapiko aurrak sartzen dira, edo berreun, edo lareun, edo beratxireun. Eta hor dan pentsatu zaitezte, ze ol, olako sarata sortzen den, eta nire ustez, pos, ez da ez dago ondo pentsatua. Ez? Pentsatua dago aurrak aparkatzeko, nunbait, gurasoak lan egiten dute, eta bueno, pos, aurrak egon dira hor, baina ez da eskolak, ez da esko jararitza, ez da enpresak arduratzen dira hortaz. Aurrak azkenian da bueno, hor daude, ja, aparkatuta daude eta listo. Bai, eh jangelak sortu ziren orain dela ustedes gente bearbasen lako. Ama amak, eh kanpoan lanean hasi sirenean, ordan sortu zen ba hm jangela. Hori da, hori da. Hort zerbitzu hau. Or, Orduan eh hau da, ahonditzen. Hale gatu daia momentu, masifikazio bat dela, eta hor da, ez dago regulatua. Zergatik, e, jangela mundua ezagutu egin bihar da. Egunero egunero, badire egunak, e, onak direnak, ezainonak direnak. E, problema ondile izaten da baita ere, zaratarena, zergatik, aur asko dire. Orduan... Ez daude pentsatua. Hori da, Beraz azken finean eh eta exigentzia konkretu batzuen batzuk baino haratago, ba bizka modeloaren edo ereduaren eh aldaketa bat eskatzen bai, duzu. baita ere, eskatzen bai, bai, bai, bai. bai. dugu aur gutziago, Moni, bai. Monitor bakoitzako aur gutxiago jaistea. Mhm. Uh -huh. Gero emesortzi ordu horiek oso gutxi dela eta ja sartzen ditugula Osea, zein minuto gehiago egunean sartzen ditugu. Zartzen ditugu, baina guri konvenioan ez digute zartzen. Eta hori da, alarrikatzen dugun gauza bat. Hmm. Ba, jake egon behar dugun e, aurroiekin, arazoa dituzten aurrekin egon behar dugu hitz e, egiten e, irakaslekin, ez da gizai baki Eta, bueno, ezkuntza sailak, igo du prezioa jangela tarifa edo ez dakin nola esan. Eta emezortzi ordu horietan ez digute konvenioan sartzen. Guk sartzen dugu askotan ordu laurden bat, eh, batekin itzeiteko eta bestekin, eta hori da aldarrikatzen atzen duguna, bueno, darrik ari nahi. Na, bai. na, na. Gaur, izagatik aurte guota igo diote guraso kuota. Hmm. Eta hor nun igo e, e, diote kuota, baino baldintzak bertsuak dire guk eskatzen duguna da ba ez da gainera e, aritzen ari garen gauza lehen esan dutena dirua, ez dirua bakarra. Eta da dirua bakarra, da dirua bakarra. Bede, badire beste gauza batzuk esaten ari garenak ba hori emesortzi orduak gero e, urtetik urtera aurrak alergian mundua. Alergian mundua da urtetik urtera aur gehiago alergikoa dire. Orduan guk, guk alergiari buruz ez dakigu deus. Ordan, e, eskatzen dena da baita ere, ba eh kursilio batzuek eh e, ba makuntza zeperfiko hori da, for, ba, eta forma, gauzatxo bat emeko zi orduoiek ez bakarri mot nitorantzat antzat, ofizen dauden antzat ere, oza, danak berdin emezortzi orduoiek, e, kotiltzatu alizatea, zeren, bueno, ofizen daudenak ere, alergian ba, kontu hori ere kontrolatu behar dute. Bain, Eta, bueno, hola, olako gauza mila. Eh? Bain, Eta horrazken finean, e, e, pixat ikusten dena da, ez dela ba, naizta eskuntzan munduan egon, E, zaudete beste eskuntza edo ezitzaile batzuek dauden egoeran, baizik eta bizkat infrabala horretuak e, bezala zaudetelea. Ez digutela e, zaudetele, rekonozitzen, keba. Ez. Ez. Signor, ez. Ez. Ez, ez. E, nola izan dira irurtet erdi hauek? Eta gero, zergatikan gatikan eman duzute pausu hori, e, orain dela lau azte muga, osak greba mugagabean e, asteko. Bueno, hazi ginen, banak egun zueltotan, hazi ginen. Eta ikusi da, egun zueltu horietan, ba, ez dugula apenas deus lortu. Orduan, maiatzaren bitik, ja, pentsatu genuen, ba, e, greba mugabeko egitea. Eta hortan gaude. Mm hortan -hmm. gaude. Ja, laugarren aztian sartu gera, bilolen egun sueltotan ere egin ditugu greba egunak. Eta langileen artean, eh, adostasun eh, maia no bueno, bueno, izan da? Bueno. Bueno. Tic, Denetatik. Denetatik. Gu gehiengoa batera gera. Gehiengoak. No. Bai, bai, bai gehiengoak bai. atera irunen, irunen eh, badaude eskolak ez direnak atera hasta bai. bat, eh. Bai, hasta bat Baina irunen potentearenak, bai, zingi gudi, bai. Tokiala eta bai. Muskiza, el Hachetako batzu, bai. eh, batzuk ere, bueno, bai. Ba, azkenean, sa, e, berri, bai. Eta askenean berriz ere azpimarratu bardena da askenean e, greba hau e, eskola pribatuetan edo kontzertatuetan deituta ez dagola. Ez. Ordun bakarrik e, publikoan kudeaketa bai. zuzena daukaten Skola, eskola dos, da. Bai. Bai. Dos, e, nola ikusten duzute e, Pi ikusten dituzute animoak, ba zuen artean e, borroka honekin jarraitzeko zerien ematen du, e, negoziazioa oraingo ez dela, es dela Irichiko edo ez da egola bidea mentzat. Bai, ba bu oso fuerte gaude. Bai, indartxu ba, bu, indartxu. Bu, bueno, bukatu arte, eh. Bai, bai, bai. bai, bai, bai. Os gainera ikusita atzoko adibidez bada ba, atzean jendea dugula, baditugu beste sektoreak eta horrekin darra, bueno, atzotrinan Bilbotik bai. indartxu bai, eh? Ez gaude bakarrik. Mm. Ez gara sentitzen bakarri bentsan, barak iguatzean ditugula. Batu behar dago ere bai, e, grebaz gain egunero mobilizatzen ari zaretea. Egunero ba, Igual hondo ba, ba, ba. dago ere bai, eipatzea zenolako mobilizazioak, eta nun zelekudez berdinetara joten ari zarete egiten e, ba. nahi dituzuten. Ba, gu hemen gipuzkoan, eta gera ari gara, gipuzkoatik, hemen gipuzkoan ila egunero joaten gara donostira. Bion, e, atera gara, bai arrasatera, arrasatera joan ginen hausolagun da gure enpresa, Orduan, joan ginen, enpresa aurrera. Gero, gero, claro, badire eskola batzuek, e, batzuek, gure e, langileak direnak, e, atera ez direnak. Orduan, joan ginen, tolosara, eskola batera. Gero, egondu gera, irunen ere bili ginen, eskola batzutan, pixkatan imatzen, ira. E, greba egiten ez dutenak, esatik gero, zerbait lortzen bada, beraile gu bezala, eh? Aprovechatuko, Aprovechatuko direla. Eh, gero egondu gera baita ere beste behin egondu ginen Bilbon Eusko Jaurlaritzan, Gasteizen egondu ginen Lakuan eta ja atzokoa da atzkoa oso importantia. Oso oso jende asko bildu zen, babesa hondilla, eh, jaso genuen eta, bo, etor gine, ba, oso oso konten, Oso. <hungu> bai. Eta gaur ere egondu gera Delegaritzan Donostian. Bai. Aldiz, hamaia, eh, lehen erakusten zedeni da, hauzo lagunek bidealitako gutunaren parte bat, eta esaten dizuetena esaten dizuete bete, ba, piskat zintzo jokatzeko da olako itz batzu, piskat. Iz dakit, eh, badiru di hemen erotuta gaudela, eh, laugarren astea greban gaudela, ba, egiteagatik. No, Diz den dira bote, no. a la reflexion y la kordura. Hori da. Horiek ziren ba, irakorri Oiek ditu zira. da nitza. Bai, bai, bai. Ba. Ba. Ba. Burutiko jota cordura. gaude. Ba. Ba. Ba. Ba. Ba. Ba. Aprobexatzen pixka, hemen mikroak dituzutela antxeterratikoak, eta, bueno, e, igual, Criston entzulego pilla ez dugu, baina, bueno, batzuei behin zatilitziko zaie, zer esango zeniek eta, zeniek eta, ba, holakoak esaten dituztenei, e, kordura eta refleksioneskatzen dituztenei. Ba. Ba. Ba. Erotuta gaude baina jarraitzuko dugu, eh? Eta ver, bueno eh, ba oso honak eh, izango a araian ez ez gara la ez, ez garala, eh? arte ez eh? dago beste batzuk paso egin dutelako hmm. go iritsi gera puntuen eta ba hori ez ke es que, grebe egitea da langilearen eskubidea hori da eta, zuzena da greba. Orduan horren kontra ezin digute gelditu harazi. Eta horren inguruan pixkan, nola ikusten ari duzute bakizartearen, bai gurasoen, bai eskola eskolen medioen, acaso ere bai jarrera zuen grebarekiko. Bueno, eskolak ez dute mugitzen ez ere ez digute laguntzerazko. Eta gurasoak, bueno, guraso elkarteak, o sea, baikara egita, eta eh sakiena den eh hoiek bai hoiek orain esan dute bai pues, gurekin dagoztela uh -huh. eta et geroia ja, kaleko gurasoak ja hori da beste kontua pues kaleko gurasoak esaten dute denatatik, denatatik o, baita, da, baita ere desinformazioa handia da badiren medio batzue gure kontra daudela eta horre xin da bezurretan ari dire orduan hori xin da onartu Oran, jendeak zeiten du gauzoiek entzun eta Eta ordu doen enteratu gabe horrakoa ba, osakaitzen dire gero. Gero, ebai, pixkat eta amaitzen joteko nahi baduzute, zute. Hor okorrean, e, ba, esaten da, azkenean, emakumeek e, pairatzen duzutela ba, prekarriadea ondi jagoa. E, kasu honetan, gehiengo ondi bat, emakumeak zarete eta prekarriadearen adibide e, Adibidea izan zaitezkete ez, nola ikusten duzute guzti hau? Pues guzti dugu gre bau luzatu dela inbestere emakumeak girealako, eh? Bestela, ez dakit, baina laun mila eta gozteon gizonak, kanpoan, eta nire ustez, lehen konponduko zen. Baina emakumea geha, e, gure soldatak ez dira etxeko soldatak, Ezin es sin doso 200 €ekin edo 300 €rekin, ez? Orduan, bueno, gaude horimo, pa. Tema mm -hmm. komea azken mm -hmm. finean pues bigarren mailakoak. Mm -hmm. Eta gero, bueno, beure mai gainean jarri zuten pues eh, gremio honetan absentismo laboral asko dela, eh, zeuneko 8a. bai, onartzen dugu asentismo pues, beste gremiotan ez dago da, inbeste, baina claro, eske gremio hau emakumea gea. Eta normalki aur baterien aman bertzaio medikorengana ema komunak eranatzen. Dugu gurasoake. Osea, beste aldetik nere ustez egiten dugu kriston labor <laughs> sozialez. porque hoy dena egin berda. Eta gizonak, pues, ez dute egiten. Beuren lanak direlako, pues, serioak. Lago, Azken finean pairatzen adiri duzute diskriminazio hori bai laniean eta bai etxean, nolabait. <laughs> bai, bai, bai es que hori gugu antolatu berdugu, o farrak egiten ditugu batzuetan, bai <gülüyor> gara manifestara eta eltzatu zara goizeko seitan, bazkaria prestatzeko. aurrak ajonekin usteko ez dakizena gaiz, izen. claro, manifestara joateko bestea egiteko, o sea, dena antolatuta usteko. Dena antolatu berdugu guk, ez dena. Ordan claro, mm -hmm. o vamos, oso alde debatetik oso indartsua gaude baina bestialdetik eren, claro, pues negadutak hori, dena antolatu berditugulako, es. Hori oraindik ez aldaztugu. Bueno, gutxinaka. <laughs> bai, bai. Bionik uste dut ez dutela pentsatzena ilusia jojo zuenik. Pentsatuko zuten gulera haute klaudik, klaudikatuko genuela bionezta egia. Hor gaude eta jarraituko dugu lehen izan bezala. Bai bai. bai. Lortu bai, bai. bai, bai. bai, bai. arte. bere Eskatzen duguna. Eskatzen duguna gainera ez bai da. Aber. E, da, e, da. Naiko, Entzun izan du dira, e, ez, funtzionariak izan o, nahi dugula, ari da, ari da. eta o sea, aberastu nahi dugula, zeta, zeta, da, egia. Zeta, dana kontu, e, eta ez da egila, kontu. Minimo batzu dire e, da, da itzarmen da, duin minimo bat. Minimo batzu, baina da gokigu o sea, Eta gero kontu, o sea, kontutan hartu berdugu gudaran parora, goazela. Eh? Eh, azte esantuan, o sea, egun batzuk ez dugula kobratzen, kobratzen dugu. Egunak lana egiten dutugun, egunak, bestiak ez. Gero, jara, fijaz, diskontinuaz, ratioa jaisten dira eta gu kalera goaz. O sea, gaur gaude amar, baina, atorren urtean, ratio pixka geizten da eta pertsona bat edo bi, guaten direla kalera. O sea, gure lana ez dago batere ere, osean... Ez, ez dago. Gari mm -hmm. kontutan hartu berda, ez. gure egoera zein den. Mm -hmm. Mm -hmm. Ba ez dakit, zerbait gehiago gehitu nahi duzuten guzti honetara? Hombre, guztatuko litza eguke, pues, gurasoak pentsatzea, pues, gurekin ezartzea, ez hartzea, ez? Gu, gure esku bideak aigarela aldarrikatzen. aldarrikatzen. Baina pues, badute telefonoak, enpresako telefonoak, eusko jalaritzako telefonoak, eta ara ditzeko. Ara ditzeko eta anke jatzeko. Borde hau, egun batetik bestera, Soluzionatu, o sea, egun batetik bestera, o sea, iseritzen badira eta negoziatzen badute, hau konponduko dugu. Ba ezagin, ba, mi eskerri duei, ba, egin ba, de. eta animo pilagatik. Eta zuei eta berrentzule asko ditu zuen. Eh? <laughs>